Частина друга. Так і проминув цей вечір у товаристві панночок, доки об одинадцятій кнайпа не закрилися, і ми не повели дівчат по хатах. У брамі ми півгодини з Уляною виціловувалися. Руки мої безперешкодно гладили її чудову сідничку. А коли я торкнувся грудей, Уляна зі сміхом вирвалася і збігла сходами нагору, кинувши на прощання, до завтра. Я був добряче підхмелений, але дорогою назад відчув, що мушу випити ще, інакше розклеюся. Мене раптом охопила жахлива туга за дружиною. У винниках я купив пляшку шампанського і, чимчикуючи чекуючи півтора кілометра до хати, пив вино просто з горлянки. Довкола панувала ніч, вікна були темні, жодна жива душа не зустрілася мені дорогою. Я вливав у себе шампанське, весело розмахуючи пляшкою, і збоку скидався, мабуть, на останнього пияцюру. Але туга наростала. Вино її не глушило. Я задер голову і побачив затишне зоряне небо. Мені здалося, що моя душа спурхує і мчить туди, до зірок. Але то була не душа, а кляте шампанське». Воно вирвалося з мене разом із кислим вмістом мого шлунку».